Ja, hej och välkommen till Okunskapens triumf som är Ideell Arenas eh, podcast. Eh, vi gör en serie i tre delar och eh, du lyssnar på den första delen nu som eh, är med mig Anna Magnusson och eh, Staffan Furesten som är docent i Kosgård och Handelshögskolan och också har skrivit en bok som konferensen ska handla om som Ideal Arena arrangerar om några veckor den 28 november som också heter Expertsamhällets organisering och, och kunskapens triumf. Bara lite kort så vi jobbar ju i föreningsliv och civilsamhälle. Vilka föreningar är du med i? Ja det är, det är nog mest, det är klart man är alltid med i någon hemlig förening. Sådana finns ju. Ja. Så de kan jag inte prata om. Men eh, det är idrottsföreningar eh, Och det är ju framförallt barnens idrottsföreningar i fotboll och hockey. Vad menar du med det där med hemlig förening? Är du med något sånt här äh, sällskap eller något? Ja, det, det är ju hemligt så det kan jag ju inte säga. Men, eh, nej, men så, så är det mm, mm, mm. eh, ju. Ja. Särskilt i en liten, på små orter så finns det ju alltid närhet till såna här eh, föreningar av olika slag. Är det vanligare med sådana där hemliga föreningar på små orter? Nej, de finns överallt men det kanske är lättare att bli uppfångad om man bor på en liten ort. Ja, men det är lagligt det du håller på med? Ja, ja, ja. Ah, okay. Det är ah. inga, inga konstigheter utan det är okay. goda syften. Det är bara hemligt? Det är bara lite hemligt, ja. Mm, då blir mm. man ju väldigt nyfiken. Ja, ja. Mm. Men nu så ska vi skapa nyfikenhet och intresse för den här andra konferensen som mm. vi ska prata om. Ja. På baksidan av en bok så är det den första sådär att vi är mitt uppe i ett expertsamhälle. Kan inte mm. du berätta vad, vad betyder ett expertsamhälle och vad betyder det? Ja, man kan väl säga eh, under en ganska lång tid, allt är relativt, men om vi säger de senaste 10, 15, 20 åren i alla fall så har vi sett en tendens att eh, det blir fler och fler eh, som agerar i någon slags expertroll i samhället. Kan du ge exempel på det? Ja, konsultbranschen är ju den tydligaste. Det finns en konsult på nästan vad som helst idag. Alltså man... man eh, tidigare var det kanske så att det fanns eh, det fanns mer eh, så där, riktiga experter eller vad man ska säga, traditionella experter som läkare som kan operera och, och revisorer som kan revidera och jurister som kan lagen och så där som var experter på någonting väldigt speciellt och som krävdes väldigt lång utbildning att förkåra sig inom och, och eh, det krävdes specifika erfarenhet för att huvudtaget få vara, agera i den här rollen. Så konsulter är liksom inte experter? Eller? Ja, de får rollen som expert, eh, men de har, det är inte samma typ av expert eh, som den, den traditionella bilden av, av en expert. Det behöver inte vara så att de nödvändigtvis vet mer om det de agerar i rollen som att vara expert på än de som anlitar dem. Men de får ändå uppträda i den där rollen. Och tendensen är det att vi får fler och fler såna här experter på, på områden som inte kräver någon särskild utbildning eller särskild erfarenhet. Självutnämnda experter kan man... Vad beror det förstå. på att vi söker det? Det finns nog... Eh, det så går det väldigt fort idag. Väldigt mycket. Mediatrycket är ju enormt. Informations flödet är gigantiskt och att navigera i det här det här mediasamhället och det här eh, oerhörda trycket på att man ska förhålla sig till allting hela tiden är ju oerhört komplicerat och jobbigt. Jag tror mycket många av de här experterna hjälper till att navigera i det här bruset, ständiga bruset som, som man utsätts för idag. Men det måste ju då inte nödvändigtvis betyda att de är så vet så pass mycket mer än vad vi själva vet. Men eh, de är bra på, på bruset hur bruset ser ut. De är bra på att hantera eh, det här flödet av information och, och sortera upp det och göra det begripligt på något mm. sätt. Är, är det andra. ett problem att det har förändrats? så ja, Man kan alltid fundera på var problemet ligger då. Om det är problemet att vi har fler experter eller om det är problemet att vi behöver ha fler experter som hjälper oss. Eh, och Det där det är alltid svårt att sätta fingret på exakt var... Hönan eller ägget? Ja, precis. Var, var det hela började. Och varför det har blivit som det har blivit. Men, kan du hjälpa eh, oss på traven där? Alltså, för många organisationer under de senaste 20 åren så har det också varit ett tryck på att man ska bli effektivare och, och man ska ha så slimmade organisationer som möjligt. Förr skulle man ha kapacitet internt för att eh, kunna hantera om, om, det, om det hände någonting som man inte riktigt hade räknat med så skulle det finnas en resurs internt som kunde ta tag i det där och reda ut det eller vad det nu var för slags eh, problem som uppstod så, ja, det fanns ingen annan att gå till man var tvungen att ha, ha, ha det där för sig själv Ja, om, om vi kommer tillbaka till, till civilsamhället för det är ändå. Mm. Vi som kommer vara på konferensen kommer, kommer ju från civilsamhället eller mm. från forskningen och mm. din sida. Men, va, hur tror du det påverkar civilsamhället med, med experter i, och vem är expert i civilsamhället? Har du tittat mm. någonting på det? Eller hur? De här experterna vi pratar om, de anlitas av alla typer av organisationer. Okej. Okay. Offentliga organisationer av organisationer i civilsamhället. Va, finns det någon, någon typ av expert som är mer vanlig i civilsamhället? Det gäller rekrytering. Ju, ju större organisationerna är, mm. ju, ju mer hjälp tar man av, av rekryteringsexperter till exempel för att hitta rätt personer till rätt positioner, viktiga positioner. Mm. Men rekrytering handlar eh. väl om känsla för personer? Alltså, det ja, det? Eh, vi, har, vi har ett kapitel om det i, ah. i boken om den här rekryterings... Expertisen och att det handlar mer om någon slags expertis på expertisen än att vara expert på att bedöma om den här personen verkligen passar för, för det här uppdraget eller om den person som passar in i den här miljön. Jag är ju ordförande i en äh, civilsamhällesorganisation som heter K5. Vi rekryterar mm. ju GS nu, men mm. vi har tackat nej till alla sådana här konsulter. Mm. Mm. För att vi tänkte att nej då det är vi som kan det här bäst. Ja. Nej, det är precis det budskapet vi det det ni vill. vill leverera i boken. Att, okay. att eh, den här lokala kunskapen som man har mm. i, i de enskilda organisationerna eh, det är den vi ser en risk att den trängs undan av den här mer generella expertisen. Att vara expert på rekrytering men inte vara expert på vad en organisation som KFU behöver ha för typ av eh, karaktär på sin Mm. Men har vi som ja men personer, eller vad man, har vi för mycket respekt för de här experterna? Eller ser vi upp till dem? Jag tror kanske mer handlar om att, att tack vare att det finns experter så tror vi själva att vi inte kan något. Eller inte kan tillräckligt mycket. Så det är lika bra att vi anlitar experten. Och ju fler det finns desto svårare tror vi att det här är. Det är den ena... Ja, den andra är ju att, att vi, vi kanske är genuint osäkra på hur vi ska göra det här. Alltså, mm. Och för många organisationer av olika karaktär beroende på hur stor man är och hur mycket personal man har som kommer in och kommer ut så är man ju ganska ovan vid att hantera. Man kanske gör en rekrytering vart annat år eller något sånt sån där då, då är det klart att det, det är inte så lätt att veta hur man ska bära sig åt för att välja ut den bästa. Nu avbryter jag det lite. Vi mm. pratar ju om, det är också ni forskare som säger- att civilsamhället blir mer och mer professionaliserat. Mm. Ja, men vi tittar mycket mer på näringslivet. Vi använder mm. näringslivstermer. Vi pratar ja. inte om medlemmar, vi pratar om kunder och så. Ja. Och så är vi ju några som säger, nej men vänta nu- det där är ju inte bra mm. att, att, att vi blir mm. så. I expertsamhället och professionaliseringen- är det en konsekvens av det- för... Eh, ja, de hänger ihop de här sakerna eh, ah. vi har ju sett under ganska lång tid eh, på offentlig sektor till exempel eh, hur eh, man försöker eh, organiseras alla verksamheter som om de vore i företag, man tar in företagstermer marknadstermer, man försöker skapa marknader mm. eh, köpa och sälja tjänster internt och, och så vidare och de här, eh, det blir vi pratar om en företagisering och en eh, managementisering. Att, eh, varje, om, om varje organisation ska fungera som ett företag så ska man också ha en, en företagsledare som chef. Eh, och vi ser samma utveckling i civilsamhället. Mm. Eh, vi ser den överallt. I, från den minsta lilla idrottsförening till, till mer eh, ja, rörelser, liknande organisationer. Och trycket utifrån på att är man en organisation så förväntas man fungera på ett visst sätt. Man förväntas ha tydliga mål och man förväntas ha en, en tydlig beslutsordning där någon är ansvarig och man ska kunna utkräva ansvar. Och, och en, en toppchef som, som är som är företagsledare. Den, den trenden har varit väldigt, väldigt stark i hela världen här under. Mm. Jag, jag tycker det är jättespännande i att... Mm civilsamhället har som en dålig självkänsla eller vi tittar på mm. forskningen, vi hämtar företagsledare och samtidigt så ja, men, snor kicks, stadium, våra begrepp i man blir medlem och hela den. Och så ja. finns det någon trend i att näringslivets chefer ska bli chefer i ja men det är fint att vara chef mm. i civilsamhället, man gör en insats. Mm. Vad V vad kommer det här? Eller vad, vad är det liksom, uttryck för? Det går spåret spåra tillbaka ganska långt. Man pratar om new public management i offentlig sektor. Och, och, och det har att göra med att vi, vi tror att marknad är en bättre, effektivare form att samordna saker och ting än, än byråkrati och hierarki. För eh. civilsamhället är mer hierarki och byråkrati. Ja, den goda organisationen mm. i dagens samhälle. Det är, en, det är en som liknar ett företag så, så mycket som möjligt. De två orden, okunskapens triumf. Mm. Va, det är liksom triumf, isär. vi vann, mm. Mm. vi är bäst. Ja. Men okunskap, hur, hur mm. hänger de ihop? Vad menar ni med det? Ja, det, det är ju att vi menar att allt fler av de här som agerar i rollen som expert idag som vi anlitar för att ta hjälp för att lösa den här genuina osäkerheten som vi känner när vi, när vi har någon slags ledningsuppdrag i en, i en organisation. Vi känner oss genuint osäkra och vi vänder oss till de som säger att de kan hjälpa oss. Och vi menar ju då att, att de här nya experterna då, de... de kan väldigt lite om de här lokala förutsättningarna som finns i varje enskild organisation. Men de är väldigt duktiga på, på hur, man, hur, man, hur en, en sån här organisation som resten av världen förväntar sig att man ska fungera Så Som, som. den uppfattas utåt? Ja, den här den goda organisationen. De är väldigt ah. duktiga på hur den goda organisationen ser ut. Föreställningen om hur en god organisation ser ut. Hur en riktig chef ska vara och vad som är en bra organisationsstruktur och såna här saker. Det är de mm. jätteduktiga på. Och hur man ska få organisationerna att utveckla den typen av eh, mönster och rutiner som, som eh, de är de jätteduktiga på. Men de kanske inte alls så duktiga på, på men va, varför finns den här organisationen egentligen? Vad har den för mm. uppdrag? Varför är det en förening och inte ett företag från början till exempel? Eller varför, varför sköts den här uppgiften av en, av en myndighet och inte av ett företag? Mm. Eh, den där genuina kunskapen om, om varför den här verksamheten finns till, vad den har för uppdrag och varför den, den sköts på det sätt den gör och har den organisationsform den har. Mm. Den tycker, har ja. de inte riktigt med sig. För jag, jag tycker att det där är väldigt spännande om man mm. ser till, till ja men, det som är i Arenas uppdrag och man pratar om. Men de plockar ju in forskningen i vår mm. utveckling och Mm. jätteviktiga för jättemånga civilsamhällesorganisationer. Mm. Men forskningen tar ju en... Ni bedömer oss på ett sätt. Liksom, ni sätter det. Det, ja, det var väldigt svårt för den där för den hur vi själva ser på det. Mm. Ja, men ni berättar för oss hur det är, men kan inte vi vår verklighet bäst? Liksom? Har du någon mm. tanke kring det? Och När det du någon... pratar om den goda ja. organisationen ja, ja, mm. alltså, och då mm. tänker jag att ja, det goda civilsamhället mm. just det. Forskning blir som liksom en utvärdering. Liksom. Ja. Nej, men det, det är också en annan paradox. Alltså det, det är lätt att vara kritisk då på det här sättet som Vi försöker peka på att ja, men de kan ju i regel inte så mycket om de här lokala förutsättningarna. Alltså är det de kommer med. Okunskap om det lokala. Och de är experterna. Ja, just det. Mm. Eh, men de är väldigt duktiga på det här generella. Eh, å andra sidan så... Så bara för att man är duktig på det lokala, har en genuin kunskap om det lokala så är det inte säkert att man, att man har den kunskap som krävs för att få ut sitt budskap eller genomföra uppdraget fullt ut. Mm. Så för det att man är så en i, mix på något sätt? Det, jag tror det är nödvändigt med en mix om man, om man vill eh, Men en mix som, som bottnar i, i uppdraget. Mm. Eh. Det här uppdraget. Alla forskare kommer alltid tillbaka till uppdraget. Organisationer finns ju av någon anledning Exakt. för att göra någonting. Absolut. Det är därför man har, de har skapats någon gång i tiden. Eh, eh, sen tror jag i många organisationer är, är inte alla övertygade om vad den där uppgiften är och vad uppdraget är utan man, man kan vara där av olika skäl. Men om man, om man har ansvar för en organisation om man är ledare oavsett om det är ett företag eller en, en organisation i civilsamhället eller en myndighet så har man ju ändå ansvar för att se till att organisationen genomför sitt uppdrag, sin uppgift. Mm. Eh. Men Min uppgift idag är ju att eh, ja, men öppna upp för temat kring mm. okunskapens triumf. Mm. Vad kommer du prata om på konferensen som du inte har pratat om här? För jag hoppas ju att du inte har sagt allting. Som... Nej, det har jag inte gjort. <laughs> Nej. <laughs> um. Vad är det du kommer prata om? Du har ju också ja, men, mm. titeln på din ja. del mm. under dagen. Ah, jag är också okunskap med ja. Samma som boken. Ja. Kan du ge något litet eh, axplock på Eller axplock, det blir konstigt. Ja, men något, lite, någon teaser om vad som kommer, du kommer prata om? Ja, men det, är ju, det är ju så att nu har vi pratat här om... om ja, men de, de kan ju inget, de här experterna, om det lokala. Då borde de ju inte vara bra. Varför har vi dem då? Varför är de så många? Eh, varför ökar den här typen av experter? Mm det måste betyda att de ändå bidrar med något som vi uppenbarligen har ett väldigt stort behov av mm. och det kommer jag att prata lite om ah, behovet mm. annars skulle vi inte köpa dem Nej, <laughs> köpa deras helt... vi skulle inte investera så mycket pengar i för de kostar ganska mycket Vad ser du för problem med expertsamhället? Eller utmaningar kanske är bättre ja, ett problem? Ja, det, det är ju en, alltså alla som eh, känner någon slags osäkerhet, som känner någon slags behov av att man behöver få mer kunskap eh, det finns ju en risk då att, att eh, man fastnar att man aldrig kommer förbi den här första linjen i kön alltså de som står först och, och ropar högst och säger att jag kan, jag kan, lyssna på mig jag vet mm. alltså de som lever på, på väldigt tuffa marknadsvillkor och, och, och måste sälja sina tjänster hela tiden så måste skrika högst för att bli uppmärksamma. att man inte kommer förbi dem och, och, och få reda på att men det finns ju faktiskt annan kunskap också det finns kanske mer genuin kunskap, det finns andra aktörer som också kan något det finns en risk att den kanske mer genuina, mer hållbara, uthålliga kunskapen inte kommer fram mm. till de som verkligen behöver den, till beslutsfattarna. Mm. Och det, det är ju en risk. Mm. Och den risken kommer ni också prata lite om va? när vi ses, den 28 november. Ja, vi kommer peka på, mm. på utmaningarna, riskerna. Och, och, men men sj självklart så behöver vi uppenbarligen också de här så om man kommer den, den 28 november så blir man lite mer bildad. Och ja. man, man förstår riskerna och utmaningarna lite mer helt enkelt. Ja, och kanske också varför vi ändå mm. vänder oss till de här experterna. Experterna, trots allt. Mm. Men tack för att du var med, och mm. jag ser fram emot konferensen. Vi kommer ju fortsätta den här poddserien och nästa gång så träffar vi representanter från civilsamhället som ska mer få. Vi är lite undvikande i de här frågorna kring forskningen och civilsamhället mm. och hur forskningen ser. Men det kommer vi fråga civilsamhällets representanter i nästa avsnitt av den här podden. Ja. Och sen kommer vi göra en podd också från konferensen som dokumentation efteråt. Mm. Mm. Spännande. Så, ja. Tack Stefan. Mm. Tack.